Al-Faida Al-Faida Al-Rabi'at Ashar Al-Faida Al-Rabi'at Ashar Lirajulin Husluman Tahillu lahu Min Zawjatin Atau Amatin Walakin Rudbatuhu Bil-Afdariya al Marati Al-Ajna Menyusulkan pelajaran yang sebelumnya tentang siapa yang memandikan mayit, ya. dan kita katakan siapapun berhak mem, atau boleh boleh memandikan mayit selama itu satu jenis sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan -sama atau beda jenis tapi mah atau, atau beda jenis tapi suah suami atau istri selain itu maka tidak diperbolehkan untuk memandikan May. beda jenis tidak mahram, begitu juga tidak suami maka haram dan tidak boleh memandikan mayat kecuali fihalatid darurah fihalatid darurah artinya tidak ada orang lain yang satu jenis nanti mungkin akan sebutkan ini ya, akan sebutkan nanti ini meneruskan sebelumnya, yaitu sebelumnya menjelaskan tentang siapa yang paling berhak untuk memandikan mayit. Ya, disebutkan sebelumnya seperti itu. Faedah yang selanjutnya adalah boleh bagi laki-laki untuk memandikan mayit yang tahillahu, memandikan mayit perempuan yang halal baginya. Baik yang halal itu adalah istri atau amatin atau budak perempuan walakin dudbatuhu fil afdaliyah tapi kedudukannya fil afdaliyah dalam menentukan yang paling afdhal ba'dal mar'ati al ajnabiyah setelah perempuan yang ajnabiyah ya sebelumnya kita sebutkan bahwasanya yang paling berhak memandikan mayat perempuan adalah perempuan juga yang ada ikatan mah Mahram yang lebih dekat didahulukan daripada yang lebih jauh al -akrab fal -akrab. Ya, Tapi kemudian setelah perempuan yang ada ikatan mahram, baru perempuan yang tak, tidak ada ikatan mahram, baru kemudian adalah suah suami, baru kemudian laki-laki yang ma mahram itu rutbah itu apa, tertibnya yang abdol ya. itu yang abdol, bukan berarti harus maka dikatakan di sini boleh laki-laki memandikan mayit perempuan kalau memang mayit perempuan itu halal baginya seperti istrinya atau budak perempuannya tapi kedudukannya setelah perempuan ajnabiyah wali dan sebaliknya boleh bagi istri la amatin tidak bagi budak perempuan huslu zaujiha huslu zaujiha memandikan suaminya Walau nakahat khairahu walau ini wahai walaupun si istri itu sudah menikah dengan yang selain selainnya jadi seorang wanita meninggal suaminya maka istrinya boleh memandikan boleh memandikan suaminya dikatakan di sini walaupun si istri yang memandikan suaminya itu sudah nikah lagi dengan suami yang baru Ya, dan ini di dalam taklif memungkinkan terjadi dalam surah ini dalam gambar ini contoh ini di taklif keadaan mata zaujuhah yang sekiranya suaminya meninggal wahya hamil suaminya meninggal dalam keadaan dia hamil kalau suami meninggal dia dalam keadaan tidak hamil maka dia harus menjalani iddah sampai 4 bulan 10 hari Jadi artinya selama itu tidak boleh menikah Dan tidak memungkinkan memandikan suah suaminya Jadi iddah di sini dengan iddatul hamil, Dengan iddatul wabah Melahirkan Ketika suaminya meninggal Dia dalam keadaan hamil besar Fatalidu Di saat wafat suaminya langsung Lahir Dan langsung ni Nekah kau husli zaujiha al sebelum suaminya yang meninggal yang wafat diman? dimandikan. Maka ketika sudah menikah sudah akad maka dia boleh ya boleh memandikan mayat suaminya walaupun sudah bersuami yang, bah, yang baru. Bahkan walau berbarangan memandikannya tidak apa. apa Bila mesin. Nah bila mesin tapi tidak boleh. Ketika memandikannya, untuk menyentuhnya Kenapa kok tidak menyentuhnya? Ya. لِأَلَّا yang تَقِبَى وُدُوءُ الْغَسِّلْ أَلْمَتْلُبْ لَهُ Agar tidak batal Wudhunya orang yang memandikan yang disunahkan Jadi bukan tidak boleh, tapi Agar wudhuk orang yang memandikan ini tidak Batal, yang mana wudhuk itu Sunnah bagi yang memandikan mayid Jadi disunahkan yang memandikan mayid untuk terlebih dahulu berwuduk sebelum memulai pemandian jenazah dan wuduk itu terus ada sampai selesai. dan setelah selesai memandikan mayat, yang memandikan mayat ini disunahkan untuk man mandi. Setelahnya sunnah untuk mandi. Karena memandikan mayat biasanya yudahir al jism. Biasanya membuat badan ini menjadi lemah karena menyentuh badan seseorang yang tidak ada ruhnya atau badan mayit membuat seseorang yang menyentuhnya menjadi lem, lemah. Walhusul yukawi. Sedangkan mandi bisa mengembalikan kekuatan menjadi normal kembali. Oleh karena itu dianjurkan bahkan sunnahnya sunnah muakkadah sunnah yang kuat jika memandikan mayit setelah itu. Ya sunnah untuk man, mandi ketika memandikan mayat dianjurkan untuk selalu atau selama itu mempunyai wuduk maka kalau misalnya istri memandikan suaminya, kalau bisa boleh, tapi kalau bisa jangan menyentuh agar wuduknya tidak bah bagaimana caranya kalau tidak menyentuh dan dia harus memandikan mayat masa disemprot begini aja, kayak nyemprot bunga balyalufu khirkatan ala yadih tapi hendaknya dia memasang memakai sapu tahan, tangan khirqah ini be, anggaplah kain tapi maksudnya sapu tangan dan semisannya ada yadihi di tangannya sehingga ketika bersentuhan ya maka di situ ada ha'il ada penghalang tidak batal fa <tuh> in <tahan> khalafa bagaimana kalau misalnya masing-masing melanggar suami memandikan istrinya tidak memakai sapu tangan atau sebaliknya istri memandikan suaminya tanpa memakai sapu? Khalafakullu mihmat. Walam yalufa ala yadihi khirkatan. Dan tidak memakai sapu tangan di tangannya. Sahal husul maka sah mandinya. Wadhalika li'annallaf wa'adamal masri manduban. Sebagaimana kita katakan tadi. Karena hukum memakai sapu tangan. Dan juga hukum tidak menyentuh. Di saat memandikan itu sun. Sun. Tidak wajib Yang kelima belas Ilam yahdur illa ajanabiyun fil mara'ah Wa ajanabiyun Wa ajanabiyatun fil rajul Yommi mal Nah, Ini yang kita katakan tadi Jika dalam keadaan darur Di sini dalam keadaan daruruh Tidak dimandikan Tapi di tayang mumi Dikatakan di sini Ilam yahdur illa ajanabiyun Filmar arti, bagaimana kalau tidak ada yang hadir kecuali laki-laki Ajanabi. Filmar arti, dalam mayit perempuan, jadi mayitnya perempuan, tapi tidak ada yang hadir kecuali laki-laki yang tidak ada, mah, yang tidak halal. Oh Ajanabi Atun Firojun, atau sebaliknya, yang mati laki-laki. Tidak ada yang hadir kecuali perempuan Ajanabi ya. Yummi mayyit yang hadir ketika itu mentayamumi mayit sebagai ganti daripada memandikan mayit. Ilhaqan li faqdil ghasil bi faqdil Hukumnya diikutkan seakan-akan tidak ada air padahal yang tidak ada di sini apa? Orang yang memandikan yang satu jenis yang halal. Jadi tidak adanya orang yang memandikan yang halal seakan-akan dianggap tidak ada a air, sehingga diperbolehkan diganti dengan tayam tayam mum izhil husul muta'adzirun syara'an karena memandikan tidak memungkinkan syara'an menurut saya ditawakufihi karena bergantung ala nazar, karena kalau memandikan berarti akan melihat awil mas atau menyentuh al muharram dan hal itu diharam diharamkan hmm, jadi tidak boleh Darurah pun tidak boleh dimandikan, tapi ditayang, ditayang mumi berarti juga bersentuhan. Bagaimana caranya? Ya, pakai sapu, tanpa melihat juga berarti. Karena memandang juga haram. Wa yu khad mimho an nahu lau kana fisiab Berarti diambil kesimpulan dari apa yang sudah disebutkan tadi. Lau kana fisiab insaabiho. Anda kata mayit itu Memakai pakaian yang luas panjang. Pakai pakaian yang panjang. Kain yang luas. Wabihadrati nahrin. Dan adanya mayat tersebut di samping. Sungai. Waamkan. Sungai ini contoh masalah. Contohnya. Waamkan hom suhu. Dan memungkinkan untuk di. Apa kan. Bisa dicelup. Ya dimasukkan ke dalam air lah. Liasi lalma uli kulibadanihi yang mana dengan dimasukkan ke dalam sungai tadi air akan merata mengena sampai ke dalam atau ke semua bagian badan minohiri masin tanpa harus bersentuhan wala nawarin tanpa harus memandang wajib maka hukumnya wajib melakukannya jadi kalau memungkinkan kalau ada mayat perempuan yang ada hanya laki-laki atau ada laki-laki yang ada hanya perempuan yang tidak halal dan di sampingnya ada sungai pakai baju yang luas akhirnya air bisa ma, masuk bukan pakai baju yang yang tebel jaket yang air tidak tembus nah, ini maksudnya tipis ya luas panjang tipis sehingga air tem, tembus nah di situ dikatakan wajib melakukannya wal oh ghaib wal aujah dan yang muqtamad. anahu yuziru najasa wajib untuk menghilangkan najis liana izalatah labudalaha bihila fil husul karena menghilangkan najis labudalaha hukumnya ha harus nah, ini berkaitan dengan tayamum artinya kalau mu'tayamum i maiyit berarti harus menghilangkan najis terlebih dahulu tayamum tidak sah kecuali setelah menghilangkan najis berbeza dengan mandi kalau mandi dimandikan padahal maiyit ada najisnya tidak apa, apa mandinya tetap tetap sah wali anna tayammum la yasih qabla izalatiha ramli wa khalaqahu ibn hajar fi tapi ibn hajar fi izalati fi berbeda pendapat beliau mengatakan fa qala yum mimma ditayamum mimaytu tersebut wa in ala badanihi khabasun walaupun badannya ada najis wa wajih bi ta'addur izalatihi laka bisah tayammum Padahal di situ ada najisnya. Ta'azur izalatih. karena dianggap tidak memungkinkan menghilangkan. Wa mahalu tawaguf sihati tayammum wa sholat ala izalatin najasa im angkarat. Kita katakan tadi sahnya tayammum, sahnya sholat bergantung kepada. Ya, menghilangkan najis terlebih dahulu. In angkanat jika hal itu memungkinkan. Yang ke enam belas. Loha daran mayetazakarokahfirun jika ada mayet yang meninggal. Tapi yang mayet meninggal ini zakarok laki-laki yang hadir kafirun yang ada di situ orang kafir. Wamro'atun muslima ada lagi orang kedua yang hadir perempuan tapi mus aslahul kafir. Maka orang kafir yang memandikan. Ya mayet laki-laki ya. Kemudian yang ada dua orang. Yaitu Orang kafir, laki-laki dan orang perempuan Muslimah Maka yang memandikan orang kafir Yang menyolati Wasolat alaihi muslimah Yang menyolati perempuan yang muslimah Memang yang memandikan orang kafir Sah, orang kafir memandikan Ya Hukumnya boleh apa tidak boleh Boleh karena disebut di sini ya Berarti berakar kalau tidak boleh, tidak mungkin. Sebut. Boleh, karena apa kok boleh? Ya, Karena memandikan mayat tidak harus nih, niat. Memandikan mayat tidak harus niat. Sedangkan ibadah yang tidak harus niat, sah dilakukan oleh orang kah. kafir. Allah SWT. Jadi kenapa kok sah orang kafir memandikan mayat? Tadi dikatakan karena tidak harus niat. Memandikan mayat tidak harus niat. Andai kata harus niat maka tidak sah orang kafir memandikan jenazah. Kenapa? Karena orang kafir tidak sah niat. karena sah niatnya ada syarat-syaratnya. Termasuk salah satu syaratnya harus muslim muslim, orang yang niat harus muslim tidak muslim tidak sah niatnya berarti setiap ibadah yang ada niatnya tidak sah dilakukan oleh orang kafir mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji mau mandi ya, mau mandi junub, mandi wudhu dan seterusnya, mandi sunnah semuanya tidak sah, kalau ibadah tidak ada niatnya, artinya tidak harus niat, sah dilakukan oleh orang kafir seperti apa? eh? mandikan mayit, mewakupkan, me menghibahkan, hibah, sodakoh, ya, irkurokoba, membangun masjid, silaturahmi, ziarah, birul walidin, berbuat baik kepada orang lemah, berbuat baik atau memberi bantuan kepada orang miskin, semuanya itu tidak harus niat. Ya termasuk juga azan azan itu ndak harus niat harus niat apa ndak azan komat perempuan komat juga kan harus niat apa ndak ndak harus niat berarti orang kafir komat hukumnya ya. sah ya tapi ada syarat sendiri azan kalau azan memang ya kalau azan tidak harus niat tapi ada syarat khusus buat azan Hukum orang kafir tidak sah azannya, kecuali setelah masuk ish. Jadi keluar dari pebahasan niat. Bukan karena niat, enggak. tapi karena memang khusus ada syarat tambahan dalam azan. Harus muslim. Jadi azannya orang kafir tidak sah. Ya, tapi kalau orang kafir azan, jadi muslim. Kenapa? Karena kalau azan berarti mengucapkan doa. Azat. Jadi kalau sudah mengucapkan dua saat jadi muslim. Kalau sudah jadi muslim, komat setelahnya hukum komatnya sah. Atau azan lagi hukum azan keduanya sah. Habis itu masuk gereja, nyembah gereja, jadi mur. Jadi hmm, salat aleihin muslimah. Jadi yang menyolatih adalah perempuan yang muslimah yang memandikan, laki-laki yang kafir. Jadi orang muslimah tidak boleh memandikan jenazahnya laki-laki. Orang kafir tidak boleh menyolat ya, dan tidak sah menyolati. Wa yusli muslim huslu bihil kafir. Apakah boleh bagi muslim memandikan kerabatnya yang mati, yang meninggal tapi agamanya kafir? Apakah boleh atau tidak boleh? Boleh indalah imah salasah masyaallah. Ya indal a'imma sarasa berarti satu mazhab yang tidak boleh. Siapa itu? Khalal Malik lah. Ya juz Jadi Imam Malik aja yang mengatakan tidak boleh memandikan jenazah orang kafir. Tapi selain mazhab Imam Malik, mazhab yang tiyah mengatakan boleh orang muslim memandikan jenazah orang Tapi boleh. Orang kafir dimandikan jenazahnya apa tidak dimandikan? Hah? Wajib dimandikan atau tidak wajib? Sebelumnya kan sudah baru kita baca kemarin oh. Tidak apa ini? Tidak boleh atau tidak wajib? Beda tidak boleh, tidak wajib Tidak wajib apa tidak boleh? Tidak tapi boleh berarti Boleh tapi tidak Hukumnya mu? Mubah. <coughs> Mubah Yang ke tujuh belas Ya Juzulikul Eman Alaj Nabi walaj Nabiya Tausiluman la yustahalihilin nazar walmasilahu. Boleh masing-masing bagi laki-laki yang ajnabi atau perempuan yang ajnabiya memandikan mayit la yustahah yang masih kecil belum sahwat yang beda jenis ketika melihatnya tidak sah karena masih kecil umur lima tahun perempuan ya anak kecil umur boleh laki-laki memandikan atau sebaliknya perempuan laki-laki kecil boleh perempuan memandikan li hillin nadar wal karena ketika itu boleh memandang boleh menyen qala al wal khunsa al kabir muskil yuhsiluhu al mahar huma ada khunsa yang masih muskil ada khunsa tapi muskil muskilah muskil, hendak ketahuan yang dia laki atau Karena punya dua alat atau punya satu alat tapi tidak menyerupai alat laki-laki ataupun alat. Nah, jadi dianggap muskil. Selama dua-duanya berjalan normal. Nah, bagaimana kan? <tuh> Selalu hamba muskil diberi hukum yang ihtiyat, diberi hukum yang lebih keras ihtiyaton. Jadi kalau dengan laki-laki dengan perempuan yang mana yang lebih keras hukumnya, maka diberikan hukum yang lebih. Lebih keras hukum laki-laki diberi hukum laki-laki Lebih keras hukum yang perempuan Lebih berat hukum yang perempuan diberikan hukum Sekarang mayyit Khunsah muskil. Bisa jadi dia laki-laki Bisa jadi beram Kalau dimandikan laki-laki Dihawatirkan dia beram Dimandikan perempuan dikhawatirkan dia Jadi siapa yang memandikan Perempuan apa laki-laki Siapa Siapa yuhasilul maharim min yang memadikan adalah yang ma mahar mahram mau yang mahram laki ataupun perempuan sama aja yang penting mahram nah, yang mahram misalnya anggaplah ayahnya mau nanti punsa muskil itu perempuan ya ayahnya sendiri tetap halal kan atau ibunya mau yang mayit itu punsa muskil misalnya ternyata laki-laki ya ibunya sendiri jadi, jadi yang mahram Pak info kidul. Kalau tidak ada mahrom, bagaimana? Wasallahu riyal. Wan nisa. Jadi yang memandikan boleh laki-laki boleh perempuan. Lilha, lilhaja. Kemasohahu buhil majmu. Walaikum ibnu mugri. Anahuyum mima. Ibin mugri punya pendapat yang lain. Tidak perlu dimandikan kalau tidak ada mahromnya. Tapi diganti dengan tayamum. Wajohasal faukasubin. Dan kemudian dimandikan di atas baju. Kenapa kau harus tayamum? Wayahad alghasil fi haddil wal mas. Wayahad alghasil dan hendaknya memandikan hati-hati. Jangan sampai fi haddil hati-hati dalam memejamkan mata jangan sampai memandang au rab wal mas. Jangan sampai menyentuh. Ini semuanya masalah kurang ya, kurang penting oleh karena itu nanti yang baru tidak ada ya. Dihilangkan masalah-masalah yang kurang penting. Yang ke-18, Almu'tamat uju burhushul walau filhorik. Almu'tamat wajib memandikan jenazah walaupun mantinya pun mati tenggelam. Padahal mati tenggelam sudah puas dengan air, tapi tetap harus dimandi. Kenapa kok harus tetap dimandikan? Di an-nahula budah min fili, fra'ilin min jinsin mukallafin. Karena tetap harus ada Ya, orang yang melakukan jadi bukan dengan sendiri bukan dengan sendiri orang tenggelam dan nah dianggap mandi karena mandi sendiri itu tapi harus ada orang yang memandikannya min jinsin mukallafin dari orang yang mukal mukallaf walau sobian, bahkan jenis makanya dikatakan bukan minal mukallafin tapi dari jenis orang yang mukalaf maksudnya apa ada dari jenis makhluk Allah yang terkena hukum wajib dan hukum ha? Jadi jenis artinya apa manusia dan yang dimaksud manusia dan jin. Ya walaupun sobian, walaupun walaupun sobi, walaupun belum bah. Jadi kalau misalnya belum balik memandikan mayit berarti hukumnya hukumnya sah. Kenapa? Karena sobi ya jin sil mukal, walaupun bukan mukalap tapi jenisnya sah jenis orang yang mukallaf, ini manusia maksudnya atau majnunan atau maj boleh, dan tidak harus niat, majnun kan tidak sah niatnya, sobi yang belum memayis tidak sah juga niatnya tapi memandikan jenazah tidak harus bifilafil malaika bagaimana kalau malaikat yang memandikannya ya, enak dimandikan malaikat seperti siapa? Ya, siapa itu? Handolah bin Amar Dimandikan malaikat Walau sahad nahum Andai kata kita melihat malaikat-malaikat Memandikan mayid Lam yasgut anna tolam Tetap tidak gugur Dari manusia Kewajiban memandikan jenah Jadi artinya tetap harus Dimandikan Tidak gugur Tetap harus dimandikan Bi hilafi malau kapanuh bedah hukumnya kalau mereka malaikat itu mengafani. Audhafano. Atau? Jadi artinya kalau kita melihat malaikat mengafani. Atau mengubur. Berarti hukumnya? Sah. Kapan dan memandikan? Sah. Kalau dilakukan oleh? Mau dikapani malaikat? Mau, tapi jangan sekarang ya. Lama mas, kalau sudah 100 tahun baru. Ya, di kafan malaikat. Karena mas, sebenarnya kalau orang menghadapi kematian, kalau orang baik akan didatangi malaikat sebenarnya, dan malaikat akan membawa kafan, kafan putih dari surga. Dalam riwayat seperti itu dijelaskan oleh Rasulullah. Jadi orang yang akan menghadapi kematian ada tanda-tandanya. Dia akan melihat makhluk-makhluk Allah yang aneh yang tidak pernah mungkin dilihat sebelumnya. Dan mereka, kalau orang sholeh ya, akan melihat makhluk-makhluk aneh tersebut dengan bentuk yang baik. <tuh> Jadi bentuk malaikat, tapi bentuk yang baik. Dan berapa orang bukan hanya satu malaikat, dua malaikat, tidak puluhan malaikat. Jadi mengelilingi orang yang akan meninggal. Ini belum meninggal ya. Tapi manusia tidak bisa melihat. Hanya yang akan meninggal ini yang mau, yang bisa melihat. Kemudian malaikat-malaikat tersebut membawa kafan putih. Yang sudah diharumkan dengan minyak wangi dari surga. Jadi minyak wanginya harum. Dan tidak dicium kecuali orang yang akan meninggal. Baru setelah itu dikasih kabar gembira. Kamu sebentar lagi akan menghadap kepada Allah. Tapi jangan takut. Allah s.w.t akan memberikan rahmatnya. Akan memberikan maufirahnya. Akan memberikan surganya kepada kamu. Jadi sehingga dia menghadap kepada Allah. Menghadapi kematian dengan perasaan senang, Tidak takut dan sebaliknya akan menjadi senang. Oleh karena itu. Nah, ya, karena manusia namanya kematian ya masing-masing kan takut, karena tidak tahu, karena takutnya karena tidak jelas apa yang akan terjadi, bagaimana selanjutnya ketika meninggal ini tidak jelas, kita kah takut? Ya. Atau juga takutnya karena kita takut berpisah dengan orang-orang yang kita beratnya seperti itu. Dan orang mukmin pun juga seperti itu, berat berpisah dengan orang-orang yang dicintai yang di sekitarnya. Tapi terus sama malaikat diberi Rasa gembira, rasa senang ketika akan menghadapi kematian dengan hal-hal yang seperti diperlihatkan bahkan surganya oleh malaikat-malaikat. Bentuk surga, pintu surga dibuka dan dia akan melihat dan seketika itu sehingga tidak ada lagi perasaan berat untuk meninggalkan alam dunia ini. Baru kemudian setelah melihat surganya dan dia senang, dia tidak berat lagi meninggalkan keluarganya atau orang-orang yang dia cintai baru di saat itu malaikat Israil yang datang. Saat itu baru datang malaikat Israil. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ahabba lika Allah, ahabba Allah lika, wa man kariha lika Allah, kariha Allah." Kalau seseorang meninggal atau seseorang suka ingin senang berjumpa dengan Allah, maksudnya mati. Maka Allah akan suka berjumpa dengannya Tapi kalau manusia Benci, tidak suka ha, Takut untuk berjumpa Dengan Allah, maka Allah pun juga Tidak suka membenci, takut untuk Berjumpa dengannya Ya Rasulullah maut. Ketika Sayyidatuna Isa bertanya Rasulullah maksudnya ini tidak suka Yang dimaksud ini apalah Tidak suka dengan kematian Kulunan akra al maut Masing-masing daripada kita Tidak suka dengan yang namanya ingin panjang umur, panjang. Berarti kalau kita tidak suka, berarti kita menunjukkan Allah tidak suka dengan kita. Nah, disitulah Rasul mengatakan, tidak seorang umat yang soleh akan digambarkan surganya oleh Allah Subhanahu Wataala di hadapannya. Sehingga ketika itu diberi kabar gembira oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wataala dengan surga Allah akan menjadi rindu untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wataala sehingga kesusut dia untuk mening. Mikirkan susu untuk berjumpa dengan Allah. Nah, di saat itu berarti dia ahbab di ka Allah. Allah ahbab di ka. Allah pun akan senang untuk menyambut ruhnya dia nanti. Tapi sebaliknya kalau orang kafir atau orang Muslim tak puasik, akan didatangi marikan-marikan dengan bentuk yang seserem, bentuk serem, bentuk serem, sangar, menakutkan, dan akan diberikan kabar ancaman, bukan kabar gam. Kabar yang menakutkan. Nah, kamu bentar lagi akan mati. Kamu akan menghadapi azabmu. Kamu akan. Wah, dia ketika itu tambah takut, tambah takut, dan meninggal dalam keadaan takut untuk berjumpa dengan allah. Tidak suka, benci. Allah pun tidak suka dan benci untuk berjumpa dengan orang kafir tersebut. Ya, jadi uh, di sini malaikat akan membawa kafan putih dan kafan putih tersebut di. Sudah diusap dengan minyak wangi Yang dibawa oleh malaikat dari surga. Dari surga Jadi kalau ngelihat malaikat bawa kapan putih Ya berarti Cepat-cepat untuk sah ya Berarti sudah Kita tidak melihat Jadi kadang-kadang ya Kita mengira orang tersebut melihat kita Yang akan meninggal padahal Dia tidak melihat kita Dia sedang melihat kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, bahkan juga dalam riwayat juga akan melihat keluarganya yang sudah mendahuluinya. Mungkin orang tuanya, mungkin kakeknya mendahuluinya atau saudaranya. Ya itu akan dilihat ketika menghadapi kematian dengan perasaan dengan melihat mereka di saat itu, maka dia akan rindu dan cepat ingin untuk berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan keluarga yang yang dia cintai. Jadi dikatakan sini andai kata andai kata malaikat yang mengafani, audafanuh atau mereka malaikat itu menguburnya, maka hukumnya sah. Li'anna al-maqsud min huma as-sater wal muwara, karena tujuan daripada mengafani maksudnya yang penting menutupi jasadnya mayit. Wal muwara dan tujuan daripada mengubur mayit maksudnya adalah mengubur waqat hashal dan dua hal itu telah didapat didapatkan. Kalau maksud min husul bagaimana tujuan daripada mandi? Alhamdulillah. Wal maksud min husul adalah ta'abbud bi Dan tujuan daripada mandi adalah ibadah dengan kita memandikan jenazah. Jadi bukan hanya untuk membersihkan mayat dari kotoran, tidak, tapi itu adalah bentuk ibadah. Ibadah. Wa misluhu salat, begitu juga menyolati mayit, salat jenazah itu ibadah falatas good be fi lil maka yang ber, yang tujuannya adalah ibadah mandi dan salat maka tidak gugur kewajibannya kalau dilakukan oleh malah yang kesembilan utulifa fi tagsilil jin tadi kan dikatakan hukumnya sah kalau malek, kalau dia adalah jin atau manuh tapi sebenarnya di situ ada khi filak Fazahah b. Hajar ilara ada milik tifabe. Hajar mengatakan tidak cukup kalau yang memandikan jenazah adalah jin. Jadi harus manusia. Dan selalu Perbedaan pendapat antara ibin Hajar dan Romli ini ya, dalam masalah jin selalu terjadi. Selalu ada dalam masalah yang lain juga. Menikah dengan jin boleh apa tidak? Imam ibin Hajar mengatakan tidak boleh. Imam Romli mengatakan bersentuhan dengan jin. Antara laki-laki dengan perempuan, mau jinnya yang laki, mau perempuan bersentuhan, batal wudhu apa tidak? Ibnu Hajar mengatakan Ti. tidak. Imam Romli mengatakan bah, batal wudhunya dan seterusnya. Jadi Imam Romli selalu mengatakan sah dan dianggap apa yang dilakukan oleh jin. Tapi Ibnu Hajar mengatakan tidak. Jin bangsa lain berbeda dengan bangsa manusia. Ya, jadi apapun yang berkaitan dengan jin tidak dianggap sama hukumnya dengan manusia. Saya, yang kedua puluh. Allah sallan mayit nafsahu karamah. Bagaimana kalau misalnya ada mayit yang memandikan dirinya sendiri? Karomatan <gum> karena karamah. <gum> Jadi kalau karamah kan bisa aja mayit yang sudah meninggal bisa aja hidup kembali. kembali, bisa hidup kembali dan ketika hidup kembali misalnya dia memandikan dirinya sendiri. Jadi karomatan. Apakah sah atau tidak sah? Kafa dikatakan di sini cukup. Liannahu min jinsil mukallafin. Karena dia termasuk jenis daripada bangsa yang mukal. Waqat waqa'a zarika min sayyidi abdullah al-manufi al-mariki. Dan itu terjadi. Termasuk kepada sayyidi abdullah al-manufi al-mah. Jadi beliau termasuk mandikan jenazah beliau sendiri. Jadi tidak dimandikan oleh orang lain. Wa min Sayyidi Ahmad Al-Badawi di Mesir. Sayyidi Ahmad Al-Badawi. Beliau sendiri yang memandikan jenazahnya. Jadi habis meninggal, bangun lagi, mandi-mandi apa, mati lagi. Wa la yuraddu alal iktifa' bizarik al mukhatab ghayruh. Loh, kok sah kenapa? Padahal yang dituntut dan yang diwajibkan memandikan jenazah kan selain mai karena inama khutiba ghairuhu li ajzihi kita katakan diwajibkan untuk memandikan jenazah atas orang lain karena mayit tidak bisa melakukan diri. memandikan jenazah dengan sendiri fa'ila atabihi kharqan lil adat kalau misalnya mayit bisa melakukannya dengan sendiri kharqan lil adat karena keluar daripada yang ada. yang kebiasaan uktubia bihi maka dianggap cukup idzil madaru ala wujudihi karena yang penting patokannya anmadar patokannya ala wujudih adanya adanya nah, ala wujudihi adanya memandikan mayid min jin sil kalafin yang kedua puluh ini rahas al-mayid menyebutkan bahwasanya yang tadi itu ada khilaf La hasal al mayyit nafsuhu lam yasgutil fardu inda Ibn Hajar wa saqata inda Ramli. Jadi itu tadi pendapatnya Imam Ramli tapi pendapatnya Ibn Hajar tidak tidak sah. Jadi kalau mandikan dirinya sendiri tidak sah takfinul mayyit. Laiqaddam kita baca sedikit. Laiqaddam al harir fi takfin al asabin mutanajjis bima la yufa'anhu inda Ibn Hajar tentang mengafani mayit. Kita baca dengan cepat. Karena sebenarnya ini Layu kodem. kita berbicara tentang kafan tentang kain kafan kain kafan yang diperbolehkan digunakan untuk mengafani mayid itu apa saja kain kafan apa saja jadi topetnya setiap pakaian atau setiap kain yang boleh dipakai oleh mayid ketika di masa, di masa hidupnya maka boleh digunakan sebagai kafannya dan setiap kain yang tidak boleh dipakaikan yang tidak boleh dipakai oleh mayat ketika masih hidup Maka tidak boleh dijadikan sebagai kafan Kafannya nah, Jadi yang boleh dipakai boleh Jadi artinya apa? Semua kain selama itu bukan kain sutra buat laki-laki Maka hukumnya boleh digunakan sebagai kafan Jadi kafan tidak harus kain putih Yang luas tidak harus jadi boleh pakai, mau pakai gamis, mau pakai jubah, mau pakai jas, mau pakai kaos oblong, apa -apa, semua apa aja boleh, yang penting semuanya ter, tertutup, yang penting semuanya tertutup, ya, termasuk dulu di zaman Nabi SAW, di perang Uhud, di antara yang meninggal dan yang meninggal Syahid di saat itu Mus'ab bin Umar dipakaikan pakaian yang menutupi badannya tapi tidak cukup menutupi kepalanya kalau ditutup kepalanya kakinya ter ya. kemudian dipakaikan kakinya atau, atau ditutup kepalanya dengan pakaiannya tapi ditutup kakinya dengan dedaunan lebah kurma dipakaikan karena karena pakaian yang dipakai tidak cukup untuk menutupi kaki berarti nunjukkan boleh walaupun ditutup dengan de daunan. jadi di sini Layu khatam. Sekarang setelah kita tahu, kalau mayat laki-laki tidak boleh pakai harir, pakai sutra. Tapi kalau perempuan berarti boleh pakai harir. Layu khatam ala harir fitakfin ala sobin mutanajis. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau memakai kafan yang mutanajis, boleh apa ndak? Tidak boleh. Kenapa? Karena baju yang najis tidak boleh, tidak boleh dipakai dipakai kalau memang ada najisnya yang bisa mengotori badan ya kecuali najis yang tidak mengotori badan. Nah, kalau tidak mengotori badan tidak boleh kalau mengotori badan tidak boleh dipakai. Bagaimana kalau misalnya tidak ada yang lain? Ada yang lain tapi kain sut sutra. Ya dikatakan sini la yuqaddam al-harir fi ala saubin mutanajjis. Kain sutra tidak didahulukan untuk dijadikan sebagai kafan. Ala saubin mutanajjis terhadap baju yang najis bima la dengan sebab najis yang tidak dimakfu' inda Ibn Hajar itu pendapatnya Ibn Hajar wa yuqaddam inda Imam Ramli dan didahulukan kain sutra menurut Imam berarti Imam Ramli mengatakan dipakaikan kain sutra Ibn Hajar mengatakan dibagaikkan kafan yang najis yang kedua ilam hujjat litakfin mayit illal mutanajjis kalau tidak ada kafannya, tidak ada kafan lain, kecuali kafan yang mutanajis, yusollah aleh. Maka disolati alihi arian dalam keadaan tanjang disolati. Kenapa? Karena kalau pakaian yang ada, hanya pakaian yang mutanaj. Kalau dipakaikan, solat jenazahnya tidak. Jadi yusollah aleh arian. Tapi yang menyolati tidak boleh melihat-lihat. Menutupkan, menutup mah. Cuma yukafan bih setelah disalati selesai dikafan dikafani dengan kain yang mutanahis tersebut. Islatasihu shalah alim an najah. Qala Hajar, yahrum mutaffinun mayyit fi jildin wujida ghairuhu karena muzrin bih. Ibnu Hajar mengatakan haram memakai kafan kepada mayit fi jildin dengan menggunakan ku kulit wujida ghairuhu kalau ada yang lah li'annahu muzrin bihi karena dianggap merendahkan may jadi kalau kalau selama, tadi kan kita katakan tadi, ya mau dipakai dengan apapun yang selama itu halal dipakai ketika hidup, maka hukumnya boleh, tapi kalau ada pilihan yang lain maka harus didarukan yang lebih sempurna dan yang lebih bah jangan yang merendahkan mayit Walaupun sebenarnya itu boleh kalau tidak ada yang lain, tapi kalau ada yang lain tidak, boleh menggunakan kain yang meredahkan mayat. Atau apa yang meredahkan mayat, seperti apa? Mayat di kafani pakai kain karung. Ya. Boleh menutupi jena, menutupi auratnya, tapi tidak menghormati mayat. Ditutupi dengan sabu tangan, disambung-sambung. Ya, tidak menghormat kepada mayat. Nah, kalau ada yang lain didahulukan begitu juga tin, lumpur jadi tidak dikafani dengan kain mayat tersebut tapi dikasih lumpur, ditutupi badannya semuanya dengan lumpur berarti kan menutupi aurat ya memang menutupi aurat tapi selama ada yang lain harus menggunakan yang lah walhasis pakai rumput ya, tadi dedaunan. tapi keadaan darurat kalau selama ada yang lain jangan pakai rum. Fa yu jatau bun wajab ajiduna. Kalau enggak ada pakaian, enggak ada kain baru boleh pakai kulit. Enggak ada juga baru hasis. Enggak ada juga baru lum. Fi mayadhar wa qadiyatu hujb ta'mimihi binahwitina. Dan berarti menunjukkan apa yang dikatakan oleh mereka kalau misalnya pakai lumpur keadaannya boleh berarti harus meratakan lumpur ke seluruh badan liujubi ta'amim karena kafan itu harus rata seluruh badannya fil kafan dalam mengafani. Allah alam. kalaman ikhul masjid zikron masjid faida al ulama nawwara masajidallahi binahwi qiraatil qur'an nawwarallahu qabrah berkaitan dengan masjid yang mana masjid adalah baitullah masjid adalah rumahnya Allah yang sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid masjid dan semua masjid Semuanya punya keutamaan yang selama yang sama selain masjid yang tiga selain masjidil Haram, masjid Nabawi dan masjidil Ak. So selain itu semua kemuliaannya sama. Jadi kalau misalnya ada orang yang Nazar, anak Nazar mau sholat di masjid Istiqlal tidak harus dia melaksanakan Nazarnya di masjid Istiqlal, boleh di masjid manapun. Kenapa? Karena masjid semuanya sah. Sama, sama dalam mulianya Sama dalam kehormatannya Sama-sama rumah Allah subhanahu wa ta'ala Istana Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu, kalau orang mu'min tidak suka Tidak senang, tidak kerasan Tidak betah di masjid, itu aneh Kalau orang mu'min tidak betah di masjid, itu aneh Kenapa? Karena dia ketika itu berada di istana Allah subhanahu wa ta'ala, di rumah Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa kok dia tidak suka di rumah Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita akan akan suka berada di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana manusia akan suka tinggal di rumah orang yang dia cintai. Apalagi dalam hadis dikatakan, dalam siapa yang diam di masjid, berarti dia bertamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana manusia? Ketika ada tamu, dia akan hormati. Maka Allah pun juga akan menghormati tamunya yang diam di dalam masjid. Akan dihormati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diberi kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ditambah kalau dengan ibadah, etikaf, baca Qur'an, solat, zikir. Ya, itu semuanya yang nanti membuat, ya, membuat uh, kita bahagia. Membuat jalanan kita penuh, pahala kita banyak termasuk di sini dikatakan faedah yang pertama barang siapa yang nawwara yang membuat masjid Allah Subhanahu wa taala bersinar, bercahaya binahwi qiraatil qur'an dengan membaca semisal qur'an dengan ibadah semisal membaca Al-Qur'an, nawwarallahu qabrah. Berarti Allah Subhanahu wa taala akan membuat kuburannya bercah, bercahaya, bercahaya. Jadi kita ingin kuburan kita bercahaya atau kita ingin gelap? Ya, pasti ingin bercahaya. Kita bisa menentukan kuburan kita bercahaya atau gelap. Kalau ingin bercahaya kuburan kita, terang kuburan kita, kita isi masjid Allah, kita makmurkan masjid Allah dengan ibadah-ibadah. Dikatakan barang siapa yang memakmurkan masjid Allah dengan ibadah-ibadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat kuburannya menjadi terang. Ya, karena kuburan ketika mayid dimasukkan ke dalam kuburan Kuburan akan berkata kepada mayid tersebut Sebelum diturunkan ke liang lahatnya Aku adalah rumah yang gelap Aku rumah yang penuh dengan cacing Aku rumah yang asing buat kamu nah, Ini pasti akan didengar oleh mayid yang akan dimasukkan di liang lahatnya Tapi tidak didengar oleh manusia yang lain tapi kalau dia nantinya mempunyai dan membawa amal soleh. Maka kuburan akan menjadi. Rawbah min riadil jan. Sebagaimana Rasulullah Sasa mengatakan. Innamal khabar. Rawbah min riadil atau Awkufrah min hufarin nar. Jadi ka innama. Makanya di sini lil Rasulullah Rasul mengatakan innama. Hanya. Jadi kuburan itu hanya dua. Dua keadaan. tidak Tidak keluar dari dua keadaan innama al-kabruh rawdah min riadil jannah aw hufrah min hufarinnar kalau tidak rawdah bukan kebun bagi kita bagi orang yang masuk ke dalam kuburan tersebut berarti akan menjadi hufrah lubang neraka lubang api lubang azab Allah subhanahu wa ta'ala dari mana api itu? dari jahannam jadi kuburan itu akan dibukakan pintu yang tembus ke jahannam. Cukup dengan buka pintu jahannam, panasnya jahannam akan sampai ke dalam kuburan tersebut. Jadi belum masuk jahannamnya, sudah latihan dulu untuk dibah, dibakar di dalam kuburnya. Nah ini kalau dia mayitnya yang tidak bah, baik. Dan sebaliknya, kalau mayitnya baik akan dibukakan pintu surga yang tembus dari kubur kuburnya dan di situ akan dia senang dan nikmat mendapatkan kubur surga di dalamku kuburnya sebelum dia betul-betul masuk surga Allah Subhanahu wa taala Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaaraka wa taala yaqul innilaa humu bi'adabi khalqi berarti hadis ini hadis kursii Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inilah ahummu, aku ingin, aku berniat, bi'azabi khalki, untuk mengazab, menurunkan azab kepada makhlukku. Jadi Allah berkehendak untuk menurunkan azab kepada makhluknya. Fa'idha nazartu, kemudian Allah melihat, ila umar buyuti, kepada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku. Berarti rumah-rumahku apa? Masjid. Ketika Allah melihat kepada orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, wal muhtahabin fiya dan orang-orang yang saling cinta karena Aku, saling cinta karena Allah. Jadi kalau kita cinta kepada orang lain karena Allah, wajibat muhabatullah, wajibat muhabatil muhtahabin fiya akan pasti didapatkan. Cinta Allah Subhanahu wa taala bagi dua orang yang saling mencintai karena termasuk sabatun yudzilluhumullah fi dilleh yauma la tahabah fillah dua orang yang saling mencintai karena Allah akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di saat itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cinta kepada orang lain jadikan cinta tersebut cinta karena Cinta kepada orang tua karena Allah, orang tua cinta kepada anak karena Allah, suami cinta kepada istri karena Allah, istri cinta kepada suami karena Allah. Kena, maksudnya apa? Karena Allah. Ya kaitkan cinta tersebut sebabnya karena Allah. Jadi misalnya karena cinta kepada orang tua, ya karena orang tua tersebut yang membuat kita ada di dunia ini, sehingga membuat kita bisa beribadah kepada Allah kan? membuat kita bisa kenal dengan Allah, membuat kita bisa lidah kita bisa membaca zikir, menyebut nama Allah. Semua kembalinya sebabnya kepada orang tua. Membuat kita sehat karena memberi rizki, memberi makan, minum kepada kita sehingga dengan sehat kita bisa beribadah. Yang membuat itu semuanya atau yang menjadi sebab itu semuanya orang tua. Nah, kita cinta kepada orang tua karena itu. Berarti cinta kita kepada orang tua karena karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Cinta kepada suami. Kenapa? Karena suami yang telah memberikan nafkah, karena suami yang telah memberikan ketenangan dan keamanan sehingga dia bisa beribadah, atau karena suamilah dengan sebab suami ada ladang untuk kita berkhidmah, bermendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebabnya jadikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti cinta kita karena All. Juga murid kepada guru, guru kepada. Kalau ujung-ujungnya sebabnya karena Allah, berarti itu cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau cinta-cinta karena nafsu, cinta-cinta hanya karena senang biasa tanpa ada sebab yang kembali kepada Allah, yaitu bukan cinta karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi termasuk dikatakan oleh Allah, Allah sebenarnya berkehendak untuk menurutkan azab kepada hamba-hambanya. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala melihat orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah dan orang-orang yang saling mencintai karena Allah wal mustaufirina bil ashar dan orang-orang yang istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sebelum subuh asif anhum al azab maka aku halangi mereka untuk mendapatkan azab tidak jadi Allah menurunkan azab karena sebab mereka semuanya yang ketiga, kila ro al Juned iblis fimanamih Uryanan. Diceritakan dikatakan bahasanya Imam Juned seidu Taifa as Sufya, pembesar kaum Sufi. Imam Juned melihat iblis dalam mimpinya Uryanan dalam keadaan iblis itu terlanjang. Fakalahlahu, ada tasdhimin nas, tidaklah kamu terlanjang seperti ini malu kepada manus. Fakalah haula lanas. Haula, mereka bukan manusia. Inamnas manusia yang sesungguhnya. Aguamun, mereka kelompok orang-orang yang Fi masjid Sanusiyah salah satu nama masjid. Ada naujasadi wa haru wa haroku kabidi. Mereka adalah orang-orang yang berada di masjid, yang tidak harus masjid tertentu, di masjid manapun. Mereka yang beribadah di masjid yang membuat jasadku ini sakit dan membuat hatiku ini terbakar itu manusia yang sesungguhnya manusia yang ada di masjid beribadah kepada Allah Subhanahu. SWT nah, mereka yang beribadah di masjid itu membuat iblis sakit, membuat iblis terbakar hati khalal yunid falamma intabahin dalam mimpi, falamma <tutuk> intabah ketika imam yunid bangun dari tidurnya habautu ilal masjid kemudian beliau pergi ke masjid yang disebut tadi sanuziyah tadi itu <tutuk> jamaatan, tahu-tahu dia ingin memastikan apa betul mimpinya kan? Apa betul di saat mimpi itu ada manusia-manusia yang beribadah di masjid Sanuria yang membuat iblis itu sakit. Langsung bangun dari tidur dia pergi menuju masjid tersebut. Faraidu jama'atan. Dia melihat sekelompok orang. Wada'urru usahum alarukabihim yang sedang menaruh kepala mereka di atas lutut mereka. Mutafakkirin bertafakur kepada All. Falamma ra'awni ketika Imam Junayd datang ke masjid tersebut dan mereka melihat kepada Imam Junayd qalu mereka mengatakan la yahurran nakah haditsul khabits jangan kamu tertipu wahai Junayd dengan ucapan manusia yang keti atau jin tadi yaitu iblis makhluk yang keti yang dimaksud iblis ini kasufan ini semuanya dikasaf oleh mereka yang berada di masjid yang keempat ummu imra'atan sauda tu sama umma mihjan Diceritakan ada seorang wanita yang berkulit hitam yang dinamakan Ummu Ummu Karena tagum ala tandif Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya tugas atau punya pekerjaan, punya amalan membersihkan masjidnya Rasul sallallahu wa alaihi wasallam wa za ta suat waktu. Karena Rasulullah alaihi wasallam yaudul amwat Suatu waktu Rasulullah SAW yaudzul amwat, ini yani menjenguk dalam arti di sini berziarah berziarah kepada orang-orang yang mati di kuburan wajazurun makhabir dan kemudian masuk ke dalam kuburan-kuburan wajadah min binil kubur khabran jadi ternyata beliau Rasulullah SAW mendapatkan di antara kuburan-kuburan itu ada kuburan yang baru fasaala. Kemudian ditanya Mansohib Hazal Kebur siapa? Yang kuburan siapa ini? Bagilah ya Rasulullah Inahu Kebru Ummi Mihjan itu kuburannya. Jadi ya, ternyata Ummi Mihjan sudah wafat Rasul tidak tahu, tidak tahu. Yang biasa membersihkan masjid babakka Rasul saw akhirnya Rasul menangis menang, sedih. Kuasa ala ashhaba dan rasul bertanya kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, wakalalahum dan berkata kepada mereka lima dalam tukbiruni biwafatihah. Kenapa kalian tidak memberitahu aku? Ya dengan kabar wafatnya beliau ini hataku untuk usuli aleha sehingga aku kalau diberitahu, bisa menyolat, bisa menyolatinya. Wakalullahu ya rasulullah. Mereka mengatakan, Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah, lakot matat, Fi saatin, syadidatil hararah. Ya Rasulullah, beliau ini meninggal, di waktu saat ini, fi wakat syadidatil hararah. Di waktu yang sangat, panas. Wa kunta sa'ataha, ini saat hararatil, syadidatil hararah. Mustarihan. Dan engkau ya Rasul, di saat itu, dalam keadaan, fi khifna alik. Kami takut, kami khawatir terhadap mumin hararat islamas daripada panasnya mata. Waqamah <khamar> Rasul <Rasulullah> Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul berdiri wa sallallahu alaihi ha, dan menyolati umumih mihjan. Wahyatah adba kiturab. Dan umumih jan sudah berada di bawah ta' sana. Sudah dikubur. Ini yang kita katakan kemarin. Boleh menyolati di kubur Di kuburan. Ya, Rasul menyolatinya akhirnya di atas kuburan tadi. Wa ba'da zalikain setelah Rasul menyolatinya berapa rakaat Berapa? 4 takbir bukan 2 rakaat. Wa ba'da zalik qala dan setelah itu setelah salat selesai qala maka Rasul berkata kepada mereka idza mata minkum ahajun fa -akhbiruni. Kalau ada yang meninggal di antara kalian beritahu ah bi mautihi hatta ushalli alaihi sehingga aku bisa menyolati kainama sallaitu alaihi fid dunya kana sholati syafaatan lahu fil akhirah karena aku kalau menyolati seseorang di dunia maka solatku untuknya menjadi syafaat baginya nanti di, akhir, di akhirat makanya Rasulullah tidak mau menyolati orang yang punya hutang kan karena kalau sudah disalati oleh Rasul orang yang punya hutang berarti dia pun nanti Bisa selamat dari azab Allah Walaupun tanpa membayar Hutang Akhirnya takutnya nanti orang akan hutang-hutang hutang, Tapi tidak dibayar Nanti dia tahu akan disolati oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi tidak akan dapat azab Kalau disolati oleh Rasulullah Karena khawatir itu terjadi Rasul tidak mau menyolati orang yang punya Hutang nada ala Kemudian setelah Rasul menyolatinya. Kemudian Rasul mengajak ngomong dengan umum mehjan. Diajak oh, ngomong. Dan pasti kalau kita di kuburan ya. Kalau kita berziarah, Apapun yang biasa kita ucapkan atau kita katakan kepada mayid semasa hidupnya. Kita katakan. Karena mayid di saat itu pasti mendeng mendengar. Dan mayit kalau diziarahi oleh orang-orang yang dicintainya itu sangat senang. Sama seperti di masa hidupnya ketika diziarahi dan didatangi oleh orang-orang yang dicintai, mereka sangat senang. Ya begitu juga mayit yang dikuburnya ketika didatangi dan tahu siapa yang ziarah, siapa yang tidak ziarah, siapa yang membaca Fatihah, membaca zikir, membaca doa mengirimkan pahala, ya pasti mereka tahu dan dikasih tahu dan jelas-jelas tahu. Jangankan orang uh, Islam yang meninggal, orang kafir pun diajak ngomong oleh Rasul perang badar itu. Ketika majid-majid orang kafir sudah tergeletak, Rasul susah mengatakan hal wajatu ma wa ada robukum hakok. Maksud ma wa ada robi Apakah kalian dengan meninggal seperti ini mati seperti ini kalian mendapatkan apa yang di, dijanjikan oleh Tuhan kalian? Dan ketahuilah sesungguhnya aku mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku Allah Subhanahuwataala betul-betul ah, ada nyata dan terjadi. Syaikh Umar mengatakan ya Rasulullah, tukalim ajil sadan, arwah hafihah. Ya Rasulullah, engkau berbicara dengan jasad-jasad yang tidak ada, tidak ada rohnya. Jasad sudah dah ada rohnya. Kalau meninggal sudah dah ada, tidak ada rohnya. Roh itu akan dikembalikan lagi Di saat Akan ditanya oleh mungkar Nakir Jadi ketika dikubur, pertama kali dikubur Akan kembali lagi ruhnya Untuk ditanya oleh soal mungkar nakir Bahkan juga yang muqtamad Walaupun ada khilaf nikmat kubur ataupun azab kubur Akan dirasakan bukan hanya Ruhnya, tapi juga badan Yang muqtamad, ada yang mengatakan Hanya ruhnya Tapi yang muqtamad, ruh dan badan dan roh dan badannya. Nah, ketika itu Rasul mengatakan ya Rasul ya Umar, ma antum ma antab bi asma' li minhum. O kamuqal, ya Umar, kamu tidak lebih mendengar daripada ucapanku, tidak lebih mendengar ucapanku daripada mereka, orang-orang kafir yang sudah mah apalagi kalau orang muslim. Jadi di, di sini Rasul sesama mengajak bicara dengan Ummu Mihjan wa hiya di antara ucapannya Rasul mengatakan assalamu alayki ya Umma. ucapkan salam ketika kita berziarah kepada mayit kuburan kita ucapkan salamun alayki ya ummu mihjan ayyal amal wajati afdal amal apa yang kamu dapatkan yang kamu temukan yang paling ah? Waswamata ini sakata dan kemudian Nabi Muhammad SAW diam lihatlah kal ijabak karena menuju jawah. jawaban. jawapan. Wabak dzadzali khalal ashabe kemudian Rasul mengatakan kepada sahabat-sahabatnya yang ada di kuburan bersama beliau inna hadagul dia mengatakan umumijan dalam ajit Abdul in dullahi mintan divil masajit. Wabak dzadzali khalal Nabi Muhammad SAW inna Allah tabarakha bana laha baitan jannah sesungguhnya Allah membangunkan untuknya umuwaih jan ini sur surga arahal an jalisatan dan aku sekarang ini melihat beliau ini sedang duduk di atas di dalam sur, surga surga mudah-mudahan kita semuanya masuk surga Allah subhanahu wa taala amin jadikan kuburan kita rawdah min riyadil amin ya robbal yang kelima qalam mujahid ma qaddamuhu Ayat amalahum, wa asarohum, maqaddamu, wa maqaddamu, wa asarohum. Surat Yasin ayat 12. Apa sebelumnya? Apa awal ayatnya? Apa? Wa asarohumu kulai senasunah. Sebelumnya apa? Kau di tengah-tengah susah mau ngomong. satu aja yang ngomong. Ia pakai Inna Mauta Inna Nahnuhil Mauta. Nah tubuh makhluk kamu. Inna Nahnuhil Mauta. Nah tubuh Yang sudah mati akan kami bangkitkan, akan kami hidup hidupkan. Jadi yang mati akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan menghadapi yang namanya nanti hari kiamat. Yau melbas hari kiamat. Jadi ketika kita meninggal kita masih nunggu di alam barzah sampai hari kiamat. Tidak nah, tahu nunggu puluhan tahun, ratusan tahun, bisa jadi lebih dari seribu tahun. Nah, Ina nahnunuhil maut awak tubuh makot damu wanat tubuh dan kami akan catat Ma damu. Apapun yang sudah mereka amalkan, sudah mereka lakukan. Makanya Allah SWT dalam ayat mengatakan, "Waltan durnab sunmaqoddamat lihat." Endaknya setiap manusia itu melihat-lihat apa yang telah dilakukan untuk persiapan hari esok. Hari esok maksudnya adalah hari kiamat. Masing-masing melihat-lihat apa yang sudah dia amalkan, apa yang dia lakukan sebelum berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini dikatakan oleh umum jihad ma qaddamu a'malahum yani yang dimaksud ma ini yani amal mereka wa asarahu wa natubu wa asarahu apa wa asarahu qala khutahum bi'arjulihim ai ila nahwil masjid khutahum ini yani khutwah langkah-langkah jadi langkah-langkah mereka ke masjid itulah yang dianggap atau yang dimaksud dengan kata-kata Allah wa, asa, wa asarahu jadi langkah mereka, langkah mereka ke masjid dan semisalnya, langkah mereka ke kelas, langkah mereka ke musola, langkah mereka ke tempat ibadah, semuanya akan dicah, dicatat oleh Allah Subhanahuwataala. Karena salaf yugusirun al khutwa inda zahab ilan masjid diyaksur al ajar berziadatil khutwa kebiasaan sarah husoleh. Kalau mereka berjalan ke tempat ibadah seperti berjalan ke masjid, yugusirun al khutwa, memendekkan langkah mereka. Jadi Langkah-langkahnya ketika berjalan dipendekkan. Agar apa? Agar langkahnya mereka lebih banyak lihat surajar dengan langkah yang banyak maka juga otomatis pahala juga banyak. Man roki basayaro ilama jadi silker yang bahi anyuklah plahubikulia ajar lah. Ajar. Kalau misalnya kita pergi ke tempat ibadah bukan berjalan kaki tapi pakai mobil atau sepeda motor, kan berarti tidak ada langkahnya itu apa dianggap juga ibadah kita berjalan ke tempat ibadah tapi pakai mobil dikatakan sini insya Allah akan dicatat setiap putaran ban berarti satu langkah satu putaran ban satu langkah bikul ya aja lah ajar lianafadzallahu wasi ya keutamaan Allah itu lu lakinahuduna ajaril masy'alakudam tapi tetap pahalanya dibawa pahala orang yang berjalan di atas kaki Karena yaktab lil insan mamshahu ilal al masjid kadhalik yaktab lahurujuhu min al masjid ila manzili sebagaimana yang seseorang yang pergi ke tempat ibadah pergi ke masjid akan dicatat sebagai ibadah begitu juga ketika pulang dari masjid menuju rumahnya maka langkahnya juga dicatat sebagai jadi bukan hanya perginya pulangnya pun juga dicatat sebagai Allah Алам. Ya Rabbنا تعرفنا بأننا كافنا وأننا أشرفنا على الله.